Imperiul Iadului Pista 19 Mulțumiți, ne-am întors la clădirea în care restul companiei spărăia ca o turmă de porci. Gregor s-a împiedicat de un trup și omul s-a trezit, iar șirul de înjurături care a urmat i-a trezit pe toți ceilalți. S-au ridicat toți în capul oaselor și ne-au înjurat cu glasuri pline de scârbă și dispreț. Știam cum se simțeau, somnul este cel mai valoros bun al soldatului, oricât ar fi de puțin. Chiar când nu este îngăduit luxul de odihnă netulburată timp de 5 sau 6 ore pe o tare, cu masca de gaze drept pernă și cu o haină gerpelită drept pătră, am ocupat poziție între micuțul și porta. Era un spațiu îngust între ei și m-a până când m-am aranjat bine. Aici mi era nu numai cald, dar eram și în siguranță, putând dormi scurtul răstimp din noapte în relativă pace și tihnă. Am fost treziți în zori de zgomotul dorit al bucătăriei. Mi-am dat brusc și pe deplin seama că efectele supei de cârpe pentru spălat podelele din ziua anterioară trecuseră. și stomacul protesta furios. Mecanic, am prins șase păduc și i-am strivit între degete. Micuțul și porta erau deja în picioare, strângându-și gamelele și sacii de merinde. Imediat ce vor fi înghițit parodia de mic dejun, vor porni în căutarea unui meniu mai consistent. Și fără îndoială nu se vor întoarce cu mâna goală. Hai să ne grăbim," a zis porta împingându-l pe micuțul în sus pe scările subsolului. Cel mai bine e să ajungem la piață înainte să vină lume multă." Porta era unul dintre gunoierii naturale ai pământului. Puteai să-l pui golpușcă pe o plută în mijlocul oceanului Atlantic, și după trei ore intra imperturbabil într-un port, îmbrăcat într-un costum savil rau, îndopându-se cu homar proaspăt și spălându-l cu o sticlă din cel mai bun vin alb terin. Fiind în Varsovia, întoiul unei bătălii, nu putea face rost de homar și vin, dar cel puțin va veni cu o halcă de cal și cu un bidon de vodcă. Pleca săram în de mai bine de două ore și când s-au întors cărau o jumătate de porc. Era înfășurată într-un cea ceaf și lăsa în urmă o dâră de sânge. De unde n ți pe curios de ăsta?" a întrebat bătânul nervos. De data asta însă nu erau deosebit de interesați să se lau decuiți prăvile lor. Aveau ceva mult mai palpitant despre care să vorbească. Ce contează de unde am făcut rost de el?" a zis porta. Ceea ce am văzut când îl luam o să vă facă părul măciucă." Zău ce-a fost! Bătrânul părea cât se poate de temător, după expresia de satisfacție răutăceasă de pe fața micuțului. Ce ați văzut? Pe Dorn!" a zis micuțul cu o voce plină de uimire răutăceasă, de parcă chiar și acum nu-i venea să-și creadă ochilor. Le-am văzut pe don. Asta e ce am văzut. Don de la Torga o a întrebat Gregor. tocmai, a zis porta călăul însuși. Îmi la mare ținută!" a adăugat micuțul. Cisme de piele, cască, pe 38 nou-nouț și strălucitor. A urmat o tăcere uluitoare. Dorn de la Torgau în Varșovia, Carl Dorn, torționarul de la Torgau, luptând pe front, părea aproape imposibil. Războiul era probabil mai aproape de sfârșit decât crezusem, dacă oamenii ca Dorn erau aruncați în luptă. S-a întâmplat tocmai când despicam porcul, a zis micuțul. L-am văzut în colțul străzii. S-a întors și a început să imite mersul țanțoși, și de trufie a lui Dorn. Era imposibil de confundat. Nu putea fi decât Dorn. Ni s-au înfiripat pe chipuri zâmbete de triumf. Carl don trimis pe front nu era un singur soldat în întreaga armată germană, care să nu strige de bucurie auzind vestea. Te-a observat cumva?" a întrebat bătrânul încă neliniștit. Sigur?" a răspuns micuțul. Nu întâlnești un veche amic pe stradă și-l ignori întru totul," a adăugat porta. Firește ne-am întors și am făcut semn cu mâna, nu?" mi imaginam făcându-i semne cu mâna. Îmi imaginam cele două degete întinse, huiduielile și fluierăturile care le-au însoțit. La fel evident își imagina bătrânul și-a trecut o mână peste frunte." Vă dați seama de sigur că a primul lucru pe care o să-l facă va fi să vină aici să vă caute. Și ce cu asta? a zis micuțul, indiferent. O să aveți mari necazuri, a zis bătrânul răstit. Judeca și voi cu puțină minte pentru Dumnezeu. Ce propuneți să facem când o să apară aici și o să pun o grămadă de întrebări neplăcute în legătură cu o jumătate de slănină furată? Să-i lipim o grenadă de fund," a sugera porta. Să-l înnecăm într-un hârdău de borală," a zis micuțul. Să-l spânzurăm." Bătrânul i-a ascultat cu stoicinț până la sfârșit. Sunteți siguri că ați terminat?" a zis bătrânul în cele din urmă. Nu chiar," a zis porta, dar cred că-i de ajuns ca să o lăsăm naibii." Dacă va supraviețui ăstora," a zis micuțul, o să găsim altceva." V-ați pierdut mințile alea de găină?" a întrebat bătrânul nervos. Chiar vă închipuiți că Dorn o să fie atât de idiot să vină aici fără o gașcă de prieten care să-l apere? Chiar credeți că ar veni de bună voi atât de aproape de doi ucigași ca voi, dacă n-ar fi sigur 100% de situație?" A dat din cap spre ei în semn de avertizare. Nu încercați nicio șmecherie cu Dorn," a zis, nu să reușiți." A urmat o pauză plină de revoltă, apoi s-au privit unul pe celălalt și au ridicat din umeri. Micuțul și Portaș făceau singur legea, dar bătrânul nu era prost și probabil își dădeau seama că vorbește înțelept. O fi fost don scos din locul lui tihnit de la Torgau și trimis pe front ca să lupte în cele din urmă, cu toate acestea însă era sergent major atașat pe lângă statul major general. Și ca atare putea fi clasificat în categoria persoanelor privilegiate. Puneți doar un deget pe dorn, a zis bătrânul, și o să vă pomeniți foarte curând, râzând, mânzește. Adică vrei să lăsăm pe rahatul ăsta nepedepsit, a strigat micuțul plin de indignare. Nici măcar să nu-i tragem un șut în fund. Altă dată, a zis bătrânul, altădată. Firara naibii să fie, a zis micuțul. A înșfăcat bucata de carne și și-a aruncat-o pe umăr. Dacă așa stau lucrurile, pot găsi pe altcineva căruia să-i placă să mănânce din furtișaguri, a zis. A dispărut în sus pe scări, urmat de un porta plin de sine. De atunci nu i-a mai văzut câteva zile și nici porcul, în afară de câteva pete de sânge chinuitoare pe podea, care ne aminteau de mâncarea ce o puteam avea. La câteva secunde doar, după ce micuțul și porta plecaseră. Am auzit alți pași pe caldarâm și în cadrul ușii a apărut locotenentul Löwe, însoțit de Dorn și de sergentul major Hoffman și de trei polițiști militari. Toți șase au coborât la subsol. Löve părea plictisit și cinic, chiar înainte de a începe. Hoffman se uita o la noi din spatele lui Dorn. Dorn era plin de obișnuita lui importanță, era îmbrăcat într-o uniformă nou-nouță, încă fără pete și neșifonată, iar ochii mici răutăcioși, vârâți în fundul capului, se mișcau neliniștiți în căutarea prăzii dispărute. Sergent Bayer, a zis Lve, sergentul major Dorn, mi-a raportat că azi dimineață, în zori, a văzut pe doi dintre oamenii tăi tăind și luând un porc, la care nu aveau dreptul. Un porc?" a zis bătrânul. Lve s-a întors spre Don pentru confirmare. Un porc," parcă ziceai. O jumătate de porc," a zis Dorn. Leuve s-a întors cu un aer de scuză spre bătrânul. Jumătate de porc, a zis. A urmat o pauză. asta e foarte serios, a zis bătrânul, într-adevăr foarte serios. Categoric este a fost de acord, Lăve. Furtul se pedepsește cu moartea. S-a întors din nou spre Dorn. Ei, sergent major, poți să identifici pe cei doi oameni? Dorn a făcut să și un pas înainte. Ochii s-au îngustat acuzator. Nu sunt aici, a zis ce cu porcul?" O jumătate de porc, domnule locotenent." O jumătate de porc. Nici pomeneală. O vedeți undeva?" Firește că nu o văd amârii dorm, pierzându-și brus răbdarea." E clar că au ascuns-o undeva." Rolove a ridicat o sprânceană spre bătrânul. Sergent Bayer, trebuie să-ți spună această întrebare." ascuns o jumătate de porc. Nu să trăiți," a zis bătrânul. Nici o parte dintr-un porc. Capul porcului, picioarele porcului, coastele." Nu să trăiți!" E bine, atunci, sergent, acesta fiind, cazul îmi pare rău că ți-am răpit timpul, îți urez o dimineață bună. Plecăm, domnilor!" Dona a intervenit furios. Sper că nu-l credeți pe cuvânt." De ce nu? Am cea mai mare încredere în integritatea sergentului Bayer. Dar e o minciună, o minciună sfântată. I-am văzut când au luat-o. Am văzut că au adus-o aici." Leve a oftat adânc și s-a uitat la ceas. Sergent major Hoffman a zis, tu-l cunoști pe sergentul major Bayer de multă vreme. Ai avut vreodată motiv să te îndoiești de adevărul celor spuse de el? Hoffman a luat poziție de drept în fața locotenentului, fără să se uite la don. Niciodată să trăiți, a zis. Atunci haideți să plecăm, a zis Leve. A urcat scările și când a ajuns sus s-a întors. Firește-mă, vei informa de îndată ce jumătatea de porc sau orice parte din porc va ajunge în posesia ta, a zis. Locotenentul urmat, de întreaga suită în afară de don, a părăsit pifnița. Don a zăbovit o clipă holbându-se la podea. Picioarele îi erau într-o baltă de sânge proaspăt. Și-a ridicat privirea spre bătrânul și a strâmbat din gură a triumf, arătându-și colții galbene ascuțiți. Ați avut un accident urât aici?" a zis. Cred că ar fi bine să-i vorbesc la despre el." S-ar putea să îi se pară interesant, foarte interesant." A urcat scările tropăind și strigând. Mă întrebam dacă micuțul și porta lăsaseră o dâră de sânge în urma lor în toată Varșovia. Carne de porc prăjită a rostit Gregor oftând, alegănându-se înainte și înapoi pe călcâie și ținându-se cu mâinile de burtă. Am fi putut mânca acum carne de porc prăjită dacă ei nu ar fi plecat și n-ar fi venit pe frontii că losul ăsta tâmpit. De ce nu l-ar fi ținut la Torgau unde este locul? De ce l-au trimis aici să ne necăjească pe noi? De ce? S-a oprit derutat întrucât a apărut o umbră în cadrul ușii. Se întorsese locotenentul. S-a făcut liniște în timp ce cobora scările. S-a oprit un moment și a studiat gânditor balta de sânge. După aceea și-a ridicat privirea în sus, asupra lui Haide, singurul dintre noi, a cărui față văzuse briciul de mai bine de o săptămână. Urâtă-i mai tăia, sergent, a zis. Pe viitor va trebui să înveți să fii mai atent. Știi, nu se face să fii neatent, zău că nu se face. Nu are importanță unde luptăm. Nu are importanță împotriva cui luptăm. Vom ucide când va fi necesar în interesul țării noastre și luarea vieții unui om nu trebuie să însemne pentru noi mai mult decât uciderea unei vite. Numai bazându-ne pe această filozofie vom putea porni cu încredere pe drumul victoriei. Himmler, într-un discurs, adresarea murii străine a SS-ului. Ceea ce poate le lipsea oamenilor din brigăzile lui Dillewanger și Kaminski în materie de disciplină militară strictă, era mai mult decât compensat, prin zelul cu care își duceau campania de teroare și tortură. Au înaintat spre centrul Varsoviei, dând foc, jefuind, violând, ucigând și lăsând în urma lor, o dără lungă de moarte și distrugere, ucideau fără să facă vreo deosebire. Polonei sau germani, tânăr sau bătrân, femeie sau copil, oricine le stătea în cale era eliminat. Îngrozit de crimele care erau comise zilnic, generalul Hans Guderian, șeful statului major al forțelor germane din Polonia, i-a spus lui Hitler în termeni preciși că se putea aștepta la demisia lui imediată dacă cele două brigăzi nu vor fi retrase din Varsovia, iar ofițerii lor, comandanți, trimiși în fața curții marțiale. În același timp în care generalul Guderian și-a prezentat ultimatumul, comandantul brigăzii Federlein SS, o rubedenia Evei Brown, amanta fiurărului, l-a informat pe Hitler că oamenii recrutați de Dirle, Wangă și Kaminski nu erau decât criminali și psihopați și că domnia teroarei din Varșovia va fi o pată veșnică pe onoarea patriei. Cu părere de rău și mult mai târziu, Hitler a fost forțat să acționeze. I-a ordonat lui Himmler să retragă cele două obligații și să le înlocuiască cu o divizie SS regulată. Atunci și numai atunci generalul Bor Komorowski a acceptat să capituleze. În 23 decembrie 1944 Kaminski a fost împușcat, aproape sigur din ordinul Reichsführerului, deși aceasta nu s-a dovedit niciodată. Cât privește pe Dirlewanger, a fost capturat la sfârșitul februarie 1945 și și-a găsit sfârșitul cu venit în mâinile partizanilor polonezi. Sfârșitul cursei Eram adunați în fața teatrului Krasinski Pieduți în admirarea unei fotografii cu două fete goale Când micuțul a venit agita spre noi Hei, priviște ce am găsit, a strigat Ne-am întors cu greu ochii de la fotografie Micuțul ținea de ceafă două pisici care țipau și scuipau Mâncare, a zis porta luminându-se la față Mâncare pe naiba, replica micuțul – Pisicile astea nu sunt pentru mâncare, sunt pisici de curse. – Prosti! a zis Gregor, înșfăcând una din ele. – De ce să nu le jupuim și să le vindem celor din SS drept iepuri? Am face o avere. – Ia mâinile de pe ea! – a mărâit micuțul. Pisica așa a întins, o gheară și l-a zgâriat rău pe Gregor pe față. – Noi ne-am tras înapoi în grabă. – Pentru ce le-a adus? – a întrebat porta agresiv. Pentru ce le a adus dacă nu o să le mâncăm sau nu o să le vindem?" Ți-am spus?" a zis micuțul, punând câte un animal sub fiecare braț. Sunt pisici de curse, nu? Au fost special pregătite pentru asta." Cine ți-a spus tâmpenile astea?" a rânjit porta. Pisicile nu aleargă la curse. Ele nu sunt de ajuns de tâmpite, idiotule." Crezi orice fleacuri. Ai fi în stare să crezi că Adolf a fost făcut din brânză. Ai fi?" Pisici de curse, pe naiba, o grămadă de tâmpenii." Și-a întors disprețuitor spatele spre cele două fete goale și noi odată cu el. S-a făcut tăcere, iar micuțul a început din nou. Le-am văzut," a zis cu toată seriozitatea, le-am văzut alergând." Cum le-ai văzut?" Alergând," a răspuns micuțul. Le pui din amită sub coadă și fucat trăsnetul, Sar la fel cum s-ar Încet ne-am întors la loc. Ne-am uitat la pisici cu un interes plin de regret. Asta, a zis micuțul, dând din cap spre o amâță sură, râioasă, cu o ureche zdrențuită, Asta a doborât toate recordurile la 400 de metri. Da, dar cealaltă, a zis haide, privind cu dezaprobare, la bocceluța de blană portocalie, care îi se fața lui Gregor și scuipa. A, da, asta, a zis micuțul. Asta e mai bună pe distanțe scurte. E bună pentru 100 de metri, dar aleargă încă bine pentru banilor." Se prezintă încă destul de bine. Stai o clipă," a zis Porta, stai o clipă, despre ai cui bani vorbești, despre ai celor care pun cu noi," a zis micuțul simplu. A urmat o tăcere îngândurată în timp ce Porta, specialistul în matrapa zlăcuri financiare, s-a scobit cu o unghe murdară în dintele care îi mai rămăsese și s-a gândit la toate posibilitățile. Da, e în regulă," a spus în cele din urmă, s-a făcut, încercăm, s-ar putea să iasă ceva." Ne-am dus în parc unde era o pauză vremelnică a ostilităților și am început să curățăm o porțiune de pământ în jurul statului lui Napoleon. Am amenajat o pistă de curse grozavă cu diverse sărituri și obstacole și am pregătit animalele pentru o alergare de probă. Doi oameni le-au ținut în timp ce alți doi le-au legat de cozi cu de tablă și când s-a tras cu pistolul pentru stat au fost aprinse fitilele. Nefericitele creaturi au fugit în pământul în prejurul pistei, cu cutiile zdrângănind în urma lor. Vedeți, a zis micuțul, merg ca o rachetă. Până am aranjat totul și am făcut două alergări de probă, se adunase o mulțime destul de mare de probabil pariuri ca să privească. Porta un blean coace și încolo, invitându-i plin de îngânfare să pună pariuri pe prima cursă. Foarte curând a devenit clar că va fi nevoie de mai mulți alergători dacă era să se mențină viu interesul pentru sport. În consecință, Micuțul și Gregor au fost trimiși să prindă alte pisici, iar între timp au apărut câțiva oameni cu propriile lor animale, nerăbdători să le lase să-și măsoare puterile, cu sura cea râioasă și cu motanul portocaliu care scuipa. Cineva a adus un monstru negru enorm care părea să fie rezultat din încrucișarea cu un șobolan din canalul de colectare. S-au pus în grabă pariuri mari, dar până la urmă, creatura a refuzat să ia startul. de îndată ce a fost aprins fitilul, s-a întors cu o furie de felină nebună și a început să atace cutia de tablă cu dinții și ghearele. În cele din urmă, nereușind să se elibereze, a pornit în prejurul pistei în sens invers, făcând prăpăt printre ceilalți alergători. A fost imediat descalificată, iar proprietarul amendat. Micuțul și Gregor s-au întors cu un motan tărcat și cu o jivină mică, albă și mițoasă, care s-a dovedit a avea o viteză uimitoare. Un sergent de la pionieri, care auzise despre curse de la un camarad de-al său, a traversat jumătate de oraș, ca să-i opună surei râioase pisica lui cu blană mătăsoasă de culoarea carapacei de broască țestoasă. Carapace de broască țestoasă era o pisică italiană și îl însoțise pe sergent tot drumul de la Monte Casino. Devotamentul sergentului era de-a dreptul mișcător, adusese cu el un buzunar plin de sardele împuțite, cu care își hânea într-una fiara și la jumătatea primei curse, când carapacea de broască țestoasă era aproape la două lungini înaintea celorlalte, a început deodată să strige despre cruzimea față de animalele mute. A trebuit să fie reținut cu forța ca să nu se arunce în mijlocul pistei să o salveze. Era o brută dură și grosolană cu o obraz colțuros, care fără îndoială i-ar fi tăiat mai căsigâtul pentru câteva parale. Dar el și pisica erau totul unul pentru celălalt și după prima cursă, în ciuda amenințărilor și a protestelor, s-a retras de pe teren, vârându-și o pe carapace de broască testoasă sub braț și fiind gata să împuște pe oricine ar fi încercat să-i o ia. Ciudat cum chiar și oamenii cei mai înăspriți de război pot manifesta un atașament puternic față de cele mai ciudate creaturi. Am cunoscut când am un caporal care ducea o broască râioasă într-una din cartușiere în loc de muniție. În fiecare zi o punea într-un cuip de frunze umede ca să se simtă bine, iar uneori când ne odihneam, broasca ieșea din cartușieră și se așeza pe umărul lui ca o sperietoare în miniatură. Era un animal mic și urât, acoperit cu neci de culoarea puroiului. Dar caporalul a plâns ca un copil în ziua în care, plimbându-se liberă, a fost călcată de un camion. Altădată mi amintesc că am capturat un motociclist rus care avea drept favorit un șobolan. Un șobolan de apă, mare și negru, care se comporta ca un câine, ținându-se de rus peste tot unde mergea. Luau masa împreună din aceeași gamelă și dormeau în același sac de dormit. În cele din urmă i-am făcut scăpați pe amândoi. Era singura cale de a salva șobolanul să nu cadă în mâini străine și să nu ajungă tocană la cină. Asta i-ar fi zdrobit inima rusului. După ce carapace de broască țestoasă a fost retrasă din competiție, am început să avem necazuri cu pariorii. Motanul cel mare și bălțat a învins-o de trei ori la rând pe favorita cursei, sura cea râasă, și s-a auzit un strigăt că sura era drogată. Cineva pretindea că-l văzuse pe micuțul dându-i o țigară cu opiu în spatele statuiei lui Napoleon. Probabil aveau dreptate și, în mare, a fost bine că s-a întrerupt cursa în acel moment prin începerea bruscă a tirului de artilerie inamic, care a retezat capului Napoleon și a făcut-o pesură a cea răioasă să zboare din brațele micuțului și să fugă ca să salveze pielea. Fără îndoiala asta ne-a salvat de la înșați. Se sfârșise un interludiu amuzant. Acalmia se terminase, realitatea războiului revenise încă o dată. În noaptea aceea am fost de serviciu să adunăm răniții și să îngropăm morții. Răniții au fost duși la spitalele de campanie instalate în cartierul Sadiba. Morții au fost depuși în șiruri ordonate în gropi comune. Unele cadavre abia mai puteau fi recunoscute ca fiind cândva trupuri omenești. Unele erau roase de șobolani. Altora le lipseau membrele și capul. Ne ridicase morampă și trupurile erau rostogolite pe ea în rigolă, unde stăteau curândul la primire. Cazurile cele mai neplăcute nu erau cadavrele calde încă sau umede de sânge proaspăt, ci cele din pifnițe și subsoluri, care nu fusese descoperite timp de mai multe zile, și acum erau verzi și umflate. Dacă era înțelept, umblai cu ele cu cea mai mare grijă, o mișcare neatentă, grăbită și pielea umflată plesnea ca o prună răscoaptă, conținutul revăr se Orice om prins în calea unui astfel de inundații de putrefacție, purta cu el mirosul zile și chiar săptămâni, îi rămânea în păr, se instala sub unghii, intra adânc în porii pielii. Am fost schimbați la puțin timp după revărsatul zorilor, dar chiar și atunci n-am putut dormi. Am stat o vreme pe un pod distrus, în lumina palida soarelui de toamnă, ascultând obișnuitele bubuituri de tun matinale și exploziile obuzelor, Privind apa care curgea pe sub noi, plină de cadavre, la câțiva pași mai departe, a plecat mult peste parapet, stătea un locotenent colonel între două vârste din corpul medical și se uita în susul apei cu ochii albaștri indiferenți. Capră bătrână și tâmpită, a zis porta, o să-i zboare capul dacă nu-i atent. Chiar când vorbea, a răsunat-o în pușcătură și un glonț s-a înfipt în pod. Colonelul și-a schimbat foarte puțin poziția, ca o concesie făcută în silă lunetiștilor dușmani. Hei, tu!" a strigat porta din adăpostul său de sub parapetul de fier ruginit. Dacă vrei să te sinucizi, n-ai vrea să mergi să o faci în altă parte. Am văzut destui morți pentru o noapte." Încet colonelul și-a întors capul. L-a privit pe porta de-a dreptului mit. Mi te adresez cumva mie, omule?" Da," a răspuns porta. Colonelul s-a îndreptat în cea mai bună manieră militară prusacă, cu umerii trași înapoi și pieptul umflat. Așa te adresezi ofițerilor de obicei?" a zis glacial. Porta s-a uitat la părul lui alb și la ochii oftalmici și brusc parcă l-a cuprins Mila. Imperiul Iadului, banda numărul 3, pista 2. Ascultă, bunicule," a zis, e pentru binele tău. Pleacă de lângă parape până nu zboară creierii. De acord?" Asta ne-ar face al naibii de fericiți. Cât a fost noaptea de lungă, am văzut cadavre sub pământ și ne-am săturat până peste cap. Așa că fii un bunicuț bun și fă ce te rog. Asta e revoltător, a izbucnit colonelul. În viața mea n-am văzut atâta o brăznicie. A nebuni lumea. A făcut un pas spre porta și chiar în momentul acela a răsunat a doua îmbușcătură. Colonelul a scos un țipăt ascuțit și s-a clătinat pe spate spre parapet. Înainte să putem ajunge la el, s-a prăbușit peste marginea podului, în apele tumultoase ale vistulei. Încă un trup în marea de cadavre brutitoare. Porta dat din cap dezaprobator. Bătrân prost, a zis. Trupul colonelului a dispărut încet în josul apei. Lunetistul s-a retras mulțumit. Noi ne-am așezat din nou în dosul parapetului. Nu am fost lăsați în pace mult timp. Bătălia Varșoviei încă nu se terminase pentru noi. Compania 5 a fost trimisă înapoi, în flăcările de la Vola, unde cadavrele stăteau îngrămădite în rigole și de fiecare copac sau stâlp de ferinar atânau bucăți de carne omenească. A doua zi în zori, germanii au lansat un atac masiv împotriva ultimelor cuiburi de rezistență poloneze, care se întindeau de la strada Casimira până la piața Wilson. Pe vechiul cartier al orașului a pluat cu foc. 28 de baterii au tras neîntrerupt timp de peste 5 ore. Pe strada Mițchievici, spre piața Wilson, au fost trimise trei regimente de tankuri. Ultima rezistență poloneză a fost înnecată într-un ocean de sânge și în aceeași seară generalul Bor Komorowski și-a dat seama că sosise momentul în care trebuia să se plece în fața inevitabilului. Forțele germane îl depășeau mult ca număr. Avea oameni puțini și chiar mai puține arme. Varșovia fusese abandonată atât de Anglia cât și de Rusia. Nu venea niciun ajutor și a trebuit să capituleze. Într-un Mercedes, pe care flutura un stag alb, s-a dus la castelul Ozarov, unde a negociat termenii capitulării. Germanii au consimțit ca toți prizonierii de război să fie tratați conform regulilor stabilite prin Convenția de la Geneva. În dimineața zilei de 3 octombrie, exact la ora 8 jumătate, bătălia Varșoviei a luat sfârșit. O cortină grea de liniște s-a lăsat peste orașul care ardea. Tot ce se mai auzea erau trosnetele neîntrerupte ale flăcărilor și din când în când zgomotul zidurilor care cădeau când se prăbușea câte o clădire. Piața Wilson, nu demult plină de tancuri și soldați, era acum pustie. Nici un bărbat, nici un câine, nici o ființă. Străzile erau goale. O coală de hârtie a fost ridicată sus, deasupra unei case care ardea. A rămas o clipă suspendată în aer, apoi a căzut înapoi în vâltoarea de foc. Fragmentele încrățite s-au lăsat încet să se odihnească pe un tank ars, unde o parodie dezgustătoare de piele și oase care cândva fusese un soldat german mai stătea încă răsturnată, jumătate înăuntru și jumătate afară din Turelă în agonia morții. Jos în subsol, unde ne petrecusem noaptea, ne-am ghimuit îngroziți când zidul de tăcere s-a ridicat în jurul orașului. Puteam înțelege zgomotele războiului, dar liniștea ne umplea de o teamă îngrozitoare de necunoscut. Nu poate fi sfârșitul, am zis în șoaptă, nu poate fi sfârșitul. Nimeni nu m-a contrazis. Această liniște, acest gol, acest sentiment absolut al neantului, oare la asta s-au gândit oamenii când au vorbit de sfârșit? Acțiunile vor începe din nou peste un minut, a zis bătrânul cu convingere. Cel mai bine ar fi să stăm aici și să așteptăm ordinele. Acțiunile vor începe din nou peste un minut. Era un gând liniștitor. Acțiunile vor începe din nou și noi vom reveni la normal. Între timp vom sta aici și vom aștepta ordinele. Asta a fost întotdeauna cea mai bună soluție. Probabil exista cineva undeva care știa ce se întâmplă. Nu poate fi sfârșitul, am zis. Categoric nu poate fi sfârșitul. Eu o captam, a zis micuțul. Încearcă să ne păcălească, făcându-ne să credem că totul s-a terminat. A mai trecut o jumătate de oră. Strada era tăcută ca mormântul. Foarte încet, liniștea se umplea cu sunete pe jumătate amintite dintr-un trecut de mult uitat: Foșnetul frunzelor, cântecul păsărilor, tic ceasornicului, toate sunetele slabe și nesemnificative, care fuseseră de multă vreme înnecate în haosul războiului. Prăbușirea bruscă a unui acoperiș și în partea cealaltă a străzii nesperiat cumplit. Micuțul a tras o rafală de mitralieră, iar Gregor a umplut podeaua de vomă și a șters gura cu mâna tremurând. Isuse, nu mai pot îndura, a zis. Ies afară să aruncă o privire, nu mai stau aici să fiu prins ca un șobolan în cursă. E un șiretlic, a zis micuțul, este exact ceea ce vor să faci.